E, Kituo cha somu na leo kinasema Mungu hubariki matendo mazuri bira kujari uokovu sehemu ya tisa. Mungu hubariki matendo mazuri bira kujari wakovo sehemu ya tisa. E, na, na, na, naomba ni anze kwa maandiko kwa, fungo amani kwa alifunzezo manaye na alifunzezo sasa undani wake. maana ya kichwa na ujumbe uliomo ndani ya kichwa. Mtu tuanze katika kitabu kile cha kutoka mlango ule wa 20 mlee kwenye zile zinazotoa sheria za Mungu. Neno lote Mungu ni sheria za Mungu lakini na zile 10. wa 20 katika cha kutoka mstari ule wa 6 anasema hivi, 20, kutoka 20 6 anasema hivi. Nabia kutoka warangu 20 mstari ule wasita. Yes, Mungu anasema hivi. Nawe na warehemu maelfu elufu wanipendao na kuzishika amri zangu. Na warehemu maelfu elufu na kuzishika amri zangu. Hii ni wiki ya 9. Na kabla ya kwenda hata kufafanua ni wiki ya ngapi, naomba tu, tuende kwenye kitabu pia chawarumi Kitabucha warumi kwenye gano jitia, kisome mlango wa pili ni nataka hii im, mistari miwili tujenge hoja na tuwelewe hili kusudi tufaidike. Eh. Soma katika kitabucha warumi, mlangu ule wa pili msari wa kumina ane, eh. mlangu wa pili msari wa kumina ane, mlangu wa pili msari wa kumina ane, ya nasema hivi warumi, warumi mbili, msari wa kumina ane, hivi sikiza maneno haya, ya nasema kwa maana, Watu wa mataifa Hawa sio watu wa mungu kabisa Watu wa mataifa manake sio Watu wa mungu mungu lakini hawana mungu kama mungu wao Yani ya tu lakini hawamabudu hawa huyu e, Watu wa mataifa wasio na sheria Alikuwa na sheria kwenye kitapu cha kutoka pale Watu wa mataifa hawana sheria Wasio na sheria wamekuwa sheria Anasema, anasema, anasema Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya torati hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Fusari 15. Hao tano hao waionyesha kazi ya torati iliyoandikwa mioyoni mwao. Dhamiri yao ikiwashuhudia na mawazo yao wenyewe kwa wenyewe ya kiwashitaki na kuwatetea hata tukiishi hapo Blingana na hii mstari tulioisoma. Mungu ana rehema, rehema ni kutendea mema, ni kusamehe, ni kubariki. Baraka ziji nje rehema. Eh watu wanaozishika amri zake. Na anaendelea kwenye Warumi ile ilikuwa ni Kwenye Warumi anasema watu wa mataifa wasiokuwa Mungu mbao. sio Mungu wao. Eh wanapojatenda matendo ya nayo fanana na sheria za Mungu zile sheria za Mungu ndakwani nikawa ni ni halali kwao yani ni zimekuwa sheria tayari kwa watu wa mataifa hata wale wasio maamini Mungu wasio na Biblia wanajua ni kosa kuzini ni kosa kuiba eh yani hata wanyama kwa mfano hii unadhani unadhani chui akienda kuiba mbuzi anaenda hajijwa kwa maaha. baso, mimi mnyama bwana mbuzi naweza nekala mbuzi ya mtu hivi sanaaenda kwa kuibaiba eh sasa binadamu ni zaidi sana ne, hoja nayo na ambayo imeungana na masomo 8 yaliyotangulia ni kichwa cha kinasema Mungu hubariki matendo mazuri bila kujali wokovu yani hawa watu ni watu wa mataifa ni watu wa mataifa hawana wokovu hawana Kristo Lakini wanaenenda katika matendo kama ya sheria, sheria za mungu Anasema hiso tayari ya sheria za mungu Mungu wame sema mta amri zangu ni tamurahem e, nitafafanua ilisoma pole pole badai tokulja katika pipengele kimoja kimoja na tokotu na mariza vile Kama utangulizi Leo tunasema ni sehemu ya tisa. Wiki iliyopita nilidhani kwamba tungemalizia sehemu ya 8. Tumekuwa tunangalia habari zinazohusu sheria na ni miongoni mwa ni adui wa Wakristo leo. Wakristo wakisikia neno sheria sheria ama kwa ubaya ama kwa uzuri, mara nyingi kwa ubaya lakini hata kwa uzuri, yani utakujua tu. Unajua utakujua kati mengine hukumiiki rais. Sio, sio sio kosa kubwa sana kutokujua. Hasa kama hukujulisha Lakini ni kosa unapokuwa, unatakiwa ujue, unawezo kujua, unatakua kujua. Ilo ni kosa. Lakini mwa kristo wengi hawajui eh, habari za sheria za mungu. Kana kwamba mba mungu wamezitupa. Tusha sema, mungu wamezitupa. Mpaka eh, mbingu na dunesa kapo pita ndipo. Yodi moja au nukta moja ya estorati takapo. Haitatenguka. Paka utiatimizu. Eh. Kwa tukawuna kwamba mba... Eh, Tukawa tunajifunza maneno yanayohusu sheria na kwa urahisi mnapokumbuka tulijifunza sheria katika ya makundi mawili sio kwa sisa hapa ndipo tulioona kuna sheria za Mungu za mambo ya desituri eh kushika siku kushika sabato Kutahiri na nini haina uwema na ubaya ndani yake ni tofauti na kitu kama wizi zile zinazo sheria za adhamiri ambapo ukimibia mtu unamletea hasara lakini kwa mfano mtu ametahidi astahili baada neno amu Kutahina kutahiru, hakuna loroti. Hakuna faida. Yani, hapongezi mtu chochoti. Eh, kushika siji sherezi, kushika siji, kufanya si kukuza ambanda siji. Hayote munga kasema, hayote sheria zote za desturi ziritimi katika Kristo. Kristo kasema, mimi ndiyo sabato yenu. Na Kristo na kwanja sabato yenu, tunakua sabato kwamba, katika Kristo tunakunzika sisi kufanya kazi ya wakovu, anayifanya yeye, si tunayipokea. Iyo ndomana ya sabato ya rohozi. hapo ilikuwa ni mafundisho tuliyofundisha katika wiki nane mfulizo e, na, na, na, wiki mbili zilizopita tukafundisha ba somo yanafanana haya lakini kidogo yanaohusisha sheria. Yalikuwa yana anaangalia muktazama matumizi mabaya na matumizi mazuri ya sheria ya Mungu. Eh leo hii hakuna kitu ninachowaleta wa Kristo inachowaletea mkwamo mbele za Mungu kwa jinsi wanavyoenda bueno, katika sheria za Mungu. Wewe niwaambie kicho kwanza kabisa mbele za Mungu sio sheria. Mbele za Mungu ni imani katika Yesu Kristo na kuokolewa. huko ni kunaito kuzaliwa lakini wewe unakwambia mtoto akishazaliwa hata huyu wa mwilini huu mwili kinacho sata baada ya pale sio kuzaliwa tena hazaliwi na jumane na jumatano. kama zaliwa Jumatatu mwisho ni Jumatatu huko mbele sasa unaanza habari za kukua kukua kusoma kusafishwa ku na yeye mwenyewe kufika sehemu akazaa watoto wake eh ndivyo ilivyo tukisha maliza kwa kuolewa kwa neema kwa jinsi ya imani ni tukio la mara moja baada ya hapo tunatakiwa tuanza kutembea katika sheria na neno la mungu niko kukua, mtu asiye shika vizuri mungu na kuzijua ashike zipe hache zipi zizo isha, ni zipi na zipi huyo mtu ni viguma na kuwa ni mkristo mchanga kama alivvyhariwa mara ya kwanza kwa yakuwa ni masomo ambayo lingezani kwamba ange kwama fupi baada kwawanaendelei tay kuja kuwasoma tena mbele kwa sababu ndipo Biblia zima inahusu habari za sheria ya Mungu. Wewe jina jingine aneno neno na Mungu ni sheria ya Mungu, ni neno moja. Eh. Ukisoma emtusome eh, eh, eh wewe eh, eh, wewe eh, eh, ni nikupe kama tu mfano wa, wa, wa, wa, wa mstari mmoja. Emtuni katika kitabu cha Mathayo mlango wa shina tatu Fungua pale pamoja na mimi. Eh, ukifungua Biblia pamoja na mhudhiri, wewe pamoja na hudhi pamoja naye. Unaoa ubehiwa vizuri. kwa sababu anakuwa anaelewa anachoki sasa. Mathayo 23 23 anasema hivi. Anasema, sikilizeni. Mathayo 23 23 anasema. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanathiki. Mafarisayo watu wanaposema mafarisayo kwenye dini dini leo hii ni watu walio kuona shika sheria au walikuwa hawashiki sheria kulingana na, na watu wanavyojua. Walikuwa ni watu wakushika sheria, si Kristo anasema hawashiki sheria, ndio amekataa. Anasema ni waonge. Sikiliza anachosema ni Kristo A eh, anasema hivi Ole wenu wa Anishi na Mafarisayo wa nafik kwa kuwa mnalipa zaka na za mnanaa na bidhari na jira lakini mmeacha matendo meacha mambo makuu ya sheria au hizi sheria wamezishika au wameziacha wameziacha Sasa leo hii mtu kuhusu sheria anasema anazunguka kwa Mafarisayo Mafarisayo hawana sheria wameziacha Nikutoke kujione na Mungu Eh, hey, mungu wana tutaka. Anasema asomai na afa. Sikiliza anazo, zitu mamba ya mungu waliwa hacha, shiria za mungu waliwa ziacha. Yaani, anatoa mfano, si kwa mando hizo, tumsani moja uwezo kwa usema Biblia zimu. Yaani, adili na rehema na imani. Eh, ni anatoa kusema ni ni. Ni kwamba, kila nendo la mungu kimsingi, Ndio kusema sheria wa mungu. Kwa soo imani siyo sheria. Lakini kunigana neno wa mungu akisema kwa mba mtaniyabudu katika roho na kweri, mtaniyabudu katika imani. Ni neno la mungu, kimsingi ni maerekezo wa mungu, ni haida frani ya sheria wa eh. Kwa Kweo, unaono vamba mafarisayo, wano chukuliwa watu wa dini. Leo hii mafarisayo wapa wajafa, wapo. Ndiyo mjigulize, makanisa yeno vama vazi marefu, Maf, makanisa yeno vama vazi marefu. Wanikuwa na, wana, wana, wana tanua matamvua yao. Na kuongeza hirizi zao. Nene kangalia mikufu hiyo jaa kwenye vifuwa vya kuwa dini waleo. Mikufu. Eh, Nenu anaitua hirizi zao. Eh. So, wani hirizi, wale watoto wanafungwa kwenye viuno vyao hirizi. Si zinakuwa, zinakuwa na, na, na nani, zinafala na mikufu, mikufu zini. Nicho mipulia, nicho sema. Turudi kwenye hoja ya msingi. Watu kwa, naona kwamba... Hata yale mambo kama sheria, rehema, ad, ma, u, uadilifu, adili ni uadilifu. Ni sheria ya Mungu. Kwa hiyo kila neno la Mungu kimsingi ni sheria ya Mungu. Kila neno la Mungu ni sheria ya Mungu. Eh Biblia inasema semfula inasema na jambo lolote linalotendwa pasipo imani ni dhana. Na kwa kawaida panapokuwa na dhambi panakuwa na sheria. Siga matunai, lewanano. Aona huingia vitu vikunyume kiodogo. Vitu vikoita fakali. Huwezi ukamu Kristo, mna jamani baraka Jamani mungu Lazima katika wa mungu. katika uzito wa kitabu kivokuwa kikubaini. Kitabu. Kina vitabu ndani yake vikostina. kuna sura na miamoja Alafu kila siku tu tunacheza vitu vidogo vidogo vidogo. Lazima ndani Na katika mlangu, katika sehemu ya tisa, nimeona ni hubiri neno hili. Koja sasa nilifafadu. Na ulieleo. Lau hii wa Kristo tunatamani sana vitu vinaetua baraka. Na miongoni mwa vitu, ukitaka watu wajae kwako, kwa wambia habari za baraka. Na mungu anabari e. Na kuna fundisho, lina, liko katikati ya wa Christo. fundishi kwa katika imani za kikristo, ni inelio kwamia, njo kwa yesu ubalikiuwe, e, nene, kwa yesu niko kuna vizuri na nini na nini, wakiwa na maanisha baraka za mungu, majumba, magari, mautajiri wote vuhu, e, kena kwamba, uh, okoka unjo kwa yesu na nini, sawa, nivizuli toko ke, biblia naseema, natamani watu wote toko, e, Nanti tu tu nak cakap, nanti sebab tu orang orang tu nak hubungi kitab tu tu kena hatu jaki, hatu jaki nukuh awat jaki recordi, tu nak runding akhir kitab tu ikut suri kau tu fikir, mana awak tak fikir? Kalau sebenarnya kuamam bojote pawat wote, iri kuantia bojote, kau tu kau kau ing, Eh, lakini wokovu kita tu ya bilang Neni jambo litakano tokea toka pokuwa tumeivuwa hii miili na yoharibika. Ndiyo siyo? Lakini tunapokuwa katika mihi, miili hii ya nyama hii. Tukiwa badu tunaishi tunapumwa hizi pumzi. Baraka za mungu hazitokana na kwamba tumeokoka au hatujaokoka. Zinatokana na kwamba jee tunayashika mate mapenzi yake. Wavano mtu haliaokoka... kwenda miokoka miokoka ni faya nini ni sio kwenda kanisani kwenye kanisa la kilokola pale kokoka ni kitu kimoja nikusikia neno nikusikia kwamba Yesu Kristo ndiye anayepoa kwamba wewe mimi na wewe mimi ni, na we ni mdambi Manadamu yote ni mdambi na kila mdambi anatupa katika eh, katika jehanamu ya moto lakini na hakuna mtu anaweza mwenyewe kwa sababu watu ni wakosefu lakini kwa Yesu Kristo aliyekufa msalabani akamwaga damu yake baada ya siku tatu akafufuka Uvapo kwake kumekuwa ni ni malipizi ya dhambi za watu wote watakaomba. Ukaamini hivo, na ukaakili kwa kinywa umeokoka. Eh, umeokoka. Je, ni lazima ukokoke unaenda kanisani hapana. Na tamani watu wetu waende kanisani, lakini haina maana kwamba uende kanisani. Haina maana kwamba watu wote waokoka wote saraka. Watu wote Ninachotaka kuonyesha ni kwamba shetani anajificha nyuma fundisho hata kama linaonekana ni kwa nje lakini maana msio la kweli basi shetani ni ya kujificha vitu nyuma vitu ya namna kuna fundisho mafundisho hapo kanisani ni sio fundisho moja ni mengi mengi yanayosema okoka njoa kwa Yesu upate baraka upate mkio upate kazi upate me, yaani vitu vingi vingi vya okoka ninachotaka kwambia ni kwamba hizi baraka za mwilini hizi huona uharibika hazitokani na kuokoka kwenda kwa Yesu Sina tokana na kuyashika mapenzi ya mungu na ku, ku, kulicha neno na mungu, kuzicha sheria za mungu, kuziti na kuziwofu sheria za mungu na kuzishika. Wewe wambie, mjapani, jimekana wa japani, ambaye uongo kwake ni, ni nadra. Mjapani akigundulika medanganya na Ni uzambi nyingine tele. Maso kosa yesu, utakuwa unatenda mema lakini katika ujinga. Eee. Aki gundulika hame kula rushwa, anajinyonga. Anaji Lakini kwetu kula rushwa, diyo sifa. E, jamaa bana, e, haa, ah, yuko fizuli bana. Yuko yule, yuko banalini yule. Bana. Yuko fizuli. Ana magari haya. Mane? Yule, ata mchipu kwa waka na mpagari. Haa, ah, jamaa kwa fizuli yule bana. Eh? Eh. Wanazifia. Meso sema mbona kama sijelewa somo, niko naerekea kwenye somo. Mimi, nyo somo tunutumia sana, zima tunumili somo. Ndio na wengi kesho ni kwamba ukitaka eme eme eme ngoja <laughs> twende kwenye kitabu cha Wakorinto la wa kwanza. Ni hoja yangu itakuwa na ufafanuo na neno rango. na mifano nitakayatoa na maelezo nitakayatoa lakini neno la Mungu ndo nitakayoiweka. Twende kwenye Wakorinto la kwanza 13. Hii mstari watu wa hawawezi kukumbuka Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Ule huu unaitwa ni mlango wa ufufuo. Eh mlango mrefu sana wa ufufuo. Anasema wengine watafufuka kama nyota, angele kama jua. Eh, nasemaje wapo watu wanaofufuliwi na nini? Eh, wakondo wa kwanza 15 some mstari wa 19 Biblia anasema. Ni mstari mzito sana. Wakani nafundisha na kitabu cha wakondo wa kwanza, nadhani nilikurekodi. Mstari ni usitiza sana. Nakumbuka ilikuwa mwaka ya nyuma kidogo. Anasema hivi, "Na ha," anasema mstari wa 19 anasema. Kama katika maisha haya tu Maisha haya tu Hii haya miaka hamsini tulipuwa na mungu Miaka sabini tulipuwa Haya ya duniani Ka, Kama katika maisha haya tu Tumemtumaini Tumemtumaini kristo Sisi tu masikini kuliko watu What? Alikuwa naungia watu wa mungu iwapoku kumtumaini kristo Ni kwa habari za maisha haya tu Baraka magari na nini ara semesti sikutakuwa tumepotea tu. Kwa sababu hebu ngoja ni Kati ukitafuta kundi la kimani ambalo ni maskini na makazi yake ni ya maskini na mababa na mabati yao siyo mazuri na nini? Ni unaweza kuniambea utapata kanisa tofauti na kanisa la la waokovu la waropole. Ndio la kwanza ile kwa maskini. Utakuta اذا ni mabati au ni ni anapazia tu au ni magunia kabisa au ni mashitting-shitting na nini yesu anasema kusema, kusema kama kristo kumaamini kristo nakuwa koka kwetu itakuwa kwamba no, tunape, tu, no utajiri wetu no majuma tunio na haya anasema tunakua no masikini kutu kuhote kusema kwamba utajiri wetu siyo huu nao ona kwa macho haya utajiri wetu ni katika ni mbinguni yesu kristo anasema ufamu wangu ni mbinguni siyo wadunia hii Hivi utatawalaje sehemu ambapo Yesu Christo siyo mfarume. Mtu mwenye ni mamiya Yesu. Yesu aluwaulizo watu katika matao kumila moja. Anuza zwa, jee, kwa Yohana kutafutanini kule jawani. Kuangalia watu walio vahamavazi mborolo. Asi watazama, watu walio mava, mava mazuri wako katika majumba ya wafalume Kule, kule hawana okofu kule.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 dogo polea kuna na, kuna kanuru nuru dogo lakini wanazishika sheria za Mungu kwa kiasi chake kiasi kiwango cha uasherati nani ya, ya wa Japani na wa Tanzania kwa wa Japani ni zaidi wa Tanzania ni zaidi usiangalie zile vitu tunavyoona kwenye movie movies hapa Tanzania mtu anaweza kupanda gari kutoka hapa kwenda Dodoma Hawajuwani, wakajuliana njiani, wakafika, wakafanya washirati usikundani ya dodoma. Uongo! Eh, Na niwa kristo. Wakajuwania kwenye gari, two basi. You are kristo. Sasa kwenye nkulize, huyu mjapani bae hadangani. Washirati wana ufanya siyo kama wa huku. Eh, Natuo mfano. Siyo kusemu kwa ni mfano mzuri. Mara nyingi nato waka mfano wa japani, mfano wa taifa bae. Nitoe mfano. Lakini kwa leo mwenye nyeseme kwa wapande o tofauti kito eh, Ambaye ha ha ha ha haibi kwa kweli hawaibi Katika tabia zinazo tuzairirisha Hasa sisi wa kristo Tabia za udokozi, udokozi na wizi Ndiyo siyo? Kweli Tukozi Ukweka vipaya kasi mkako Hata kama mitoka kanisani hangalii Anakanyofoa Huyo kristo katusaidia ni. Sasa jibu neno tau sema ni kwa mba. Mtu huyo mbae haibi. Hada angaji. Hana uwa shirati uo minginana nini Baraka zake. Kama ni magari atayapata mengi uwe mjapani kuliko uwe mtanzania mbae. Unajifanya una ukristo. Una, Umeokoka lakini. Umejawa na uongo na tama. Ndiyo siyo. Ndiyo siyo. Ndiyo siyo. Ndiyo siyo. Ndiyo siyo. Ndiyo siyo. Ndiyo wakondo kwanza 15:19 tume mtumainia Kristo. Kwamba kwa kumwamini kutumainia kuamini ndoko okokoka. Kama tumeoogoka kwa ajiri tu ya maisha haya, tule, tushibe na nini? Tutakuwa tumejidanganya kwa sababu kuna watu wana wako vizuri kuliko sisi. Hivi Baressa ameokoka wajaoko? Ha, hajaokoa, lakini anaweza kalisha warokole milioni Bora kwa tajisema kwamba lakini ukimwangalia Utaputa yule mtu anawasaidia maskini kuliko wachungaji wa kirokole ndio sio kwani wewe niulize swali wewe niulize swali tunajua tunajua sinio kutoa ni moyo au ni utaji ni moyo ni moyo kwa hiyo tukitaka baraka hizi za mwilini tunatakiwa tutende yale ambayo yako katika sheria ya Mungu. Na amesema watu wa mataifa tusome kwenye Warumi mlango wa Hiyo mlango mzima wanaongeleza wababa. Yeye ndiye anachangua mistari michache. Sura 14 na 15. watu, mataifa, yale mare, yale yame, ndio, na watu wa mataifa wanapofanya yale yale, yaani mambo ambayo yamemjio yanayoelezwa na sheria ya Mungu, hata kama wajui. basi ili neno wa na Mungu italikuwa na sheria. Na huko nyuma amesema Mungu anawabariki watu wanaoshika sheria yake na unakuwa Mmkristo aliookoka lakini amejaa na uongo mdomoni. Sio maaminifu. Hebu nenda afanye deal na na Mkristo wa leo. Tukutane simu frantofan kitu kidogo huni. Eh? Kwa hiyo lengo la soma hili ni kusafisha uongo no? sema okoka njoo kwa Yesu upate afya nzuri. utajiri, magari, viwanja, kazi zuri, sijui uzao mkemenini, hivyo vitu vyote. Sawa, tukio, kukua kwa kristo, hivi vitu hata tunyima. Lakini, sio kuokoka kunako tupa hivi vitu, ni kule kuyatenda mapenzi ya mungu. Kimisi niku sheria za mungu, hasa zile sheria za mema na mabaya, zile za jumamosi, ya kula siyo ukula kitu moto usile kitu moto hizo tulishazikataa kwamba Yesu alizitimiza nadhirisha na agano la kale. Mm -hmm. Eh, na ndiyo maana akasema kisingekupepo kuna upungufu kwenye agano la la kwanza lile la Musa, asinge hangaika kuleta napii. Eh, na sehemu nyingine akasema iwapo kama tungekua tuna agano la kale lingeanza kutuokoa eh la kwa anasema Kristo basi alikuwa amekufa bure. Kwa hiyo hili agano mleta Kristo akasa. Eh Heringa tu haya. Mna sasa maana ya pata huu si anunamini na manake ni kama ni raisi kufikiria Maana sio huo huu si anu na mambo ya sheria ya reubu kwa sasa ni Tuliona matumizi mazuri ya sheria za Mungu, matumizi mabaya ya sheria za za Mungu, somo la 8 na 7. Tukaona sheria zilizoeisha, ambazo Mungu alizitimiza mambo ya tohara, mambo ya vyakula, e ule chakula hiki. Kuna watu wengine wanakuambia, "Eh, hey, ukira kitimoto umeondoka." Eh, hey, sio mtoto. Eh hey, hey, eh hey. eh. Naweza nisile kitimoto ili kusudi nisimpaze mtu tu kwa sababu za kitoko, lakini nikitaka kula kitimoto nitakula. Kwa hiyo mambo ya vyakula, lakini Somo la leo sasa, no hilo linalotaka tao kwamba kwa Hizi sheria, hata hizi za ambazo zimedumu katika agano jipia. Na unakumbuka, Yesu Kristo kwenye agano jipia, sheria nyingine alizi, nyingine alizi ono, nyingine akazi, akazi, kazi zaidi. Ndiyo Ya, yeah, kufana nisema katika matano taropa. Asema, mmesikia watu wakari wakisema, usiuwe laki. E, zamani, sheria mungu ya zamani kuwa usiuwe. lakini asema, mimi na wabieni. Yaani manake ni naisuka upya hii sheria kwenye agano jipya. Yeyote atakamwonea ndugu yake sheria bila hasira, bila sababu. Yenu bila sababu limeondolewa kwenye Biblia ya Kiswahili. Hivi kwa mfano mtu akienda akambaka binti yako, ukaona hasira, utakuwa umefanya dhambi. Lakini ndivyo ilivyo ndani kwa kwenye ah, Biblia ya Zuaile, lakini Biblia King James sababu, lazima ni rejelee inasema bila sababu. Unaona je, kuna mtu mwingine anaweza kumwonea ndugu yake hasira tu kwa sababu amebarikiwa yeye hajabarikiwa? Unajua kuona watu ambapo huyu amebarikiwa kapata uzao, labda na watoto watatu au watano. Huyu hajapata, huyu akamwonea uchungu kana kwamba ndiye anatoa watoto tumbo Hiyo ndio hasira mbaya. Eh. Hasira ya mwanadamu ambayo Haiteni mapenzi ya mbaye. Eh. Sasa naenda kusema ndio hicho kwamba bado unashindwa kusonga mimi nataka msingi wa somo ujulikane ili usudi nikitoa mifano iweze kwenda kutusaidia kuiishi sasa. neno la Mungu anataka tukilie tukisharielewa mpaka ndani ili na usisemwe kwamba unatoka hapa naanza kuishi hivi pana. wewe liamini lisikilize mara nyingi itaanza kutenda kazi kwenye maisha yako polepole mm. eh, ni kama uwezo kutoka hapa Kwa labda mtu amekonda amekonda mwilio hauko vizuri sawasema ngoja ni hafu. afu hapana wewe kula tu siku ya utajua utashuka atakuambia mzee vipi unakula nini eh uniona maisha eh yani manake itabadilika kujua Neno la Mungu lipe na fasi, lisikilize mara nyingi, Liheshi mara nyingi, litafuti mara nyingi, utashtukia tayari mashavu ya kiroho yanaanza kunenepa. Nlicho anachosema. Eh. Kwa bado eh, kama kuokoka, eh, Okoka wokoka kwa Yesu ndio utapata afya nzuri. Hapana. Ayuba ay, alipokuwa ameokoka alikuwa como é o coco é é com é o que é o coco tinha que quando comer o coca está sorrindo Jesus Cristo Jesus funde está sorrindo Jesus Cristo o outro funde já que está muito amando não na vitano vitano sabe mfananisha na na na está sorrindo Cristo cativado Jesus não vou dar Aya, Danieli na Anania é ana anania walikuwa wa, wa, wa utumani walihasiwa wa, wa wale vijana mnajua walikuwa matoashi wa mfaru walikuwa ameokoka wa kokoka tukaanza kokoka kwa hiyo ukwenda kwa Yesu unakupata hiyo injili inaitwa injili ya mafanikio injili ya utajirisho In, eh, kwa lugha ya Kiingereza wanaita wealth and health gospel. njoo kwa Yesu mambo ya kwenda vizuri ile sio injili ya Kristo injili ya Biblia eh wewe mwambie Kristo sio Mungu sio dharimu Dharimu ni mtu ambaye hata kumtendea vizuri anaweza kukugeuka Mungu ukiokolewa katika roho na kweli kwa mami ni Kristo lakini pia ukaenenda katika njia zinazompendeza za sheria zake na neno lake hizo baraka bada atakupa zile zile lakini atakupimia haki kukundua kwa mba, mungu ni mwenye rehema. Ivi kwa ya mtoto wako, ukiwa unamupa hera haba nenda shule, unaweza kachukua ilifu hamsini, unu kamukabizi tu mfukona kandianao shule. Uta mpimia, kweza unumpenda, so lasi wwa ilifu hamsini, atenda sikuwa kwanza pia pira tapotea atenda shule, atenda same fran. Mungu na yata kupima, na una huyu pa imani yake huyu. Ilifu nikimpa. Hazita mwondosha katika utumisha. Mwanya ni kuambie, tumupe mungu sababu ya kutubariki zaidi na zaidi. Tumonyesho waminifu. Inawazikana, emu niangaliye ni kuambie tukua tumeona na usul. Wewe unaitafta baraka na kuambia baraka. Wewe baraka na kuambia baraka. Za mungu. Lakini, kwaza tembea katika mapenzi ya Katika sheria za mungu. Hakuna baraka zozote mje ya sheria za Mungu. Mtu aende kaja hapa eti kwa vile tu yuko kanisani Jumatatu, Jumatano, siku ngapi, amevaa ngozi uchi uchi, anaonyesha maongo yake, anajitukuza mbele za wanadamu, aiweka na kumwambia Mungu anatoa na album, alafu ndoa yake kaenda vizuri siyo akawa na atakuwa na kufana Jackie. Kwa sababu hata kama ameokoka lakini anavunja sheria za Mungu, hakuna baraka za yesu Kristo já cheiria Zayu? É? M Sasa wanya nikuambie ni kitu ki mwikine kama sijana kwenye mifano ya kufungia. Na mdo meenda vivi. Nyo sipe ni kubiri mda mrefu nataka mda mfupi, unawa ereweka. Nandibuwe na mwotakiwa hivu. Nimetoa kichwa sasomu kina siusema, na uh, nado semi ya mwisho. Eh, kwenye abari za sheria. Kichwa kiengine chasomu na leo kuingeza kusema, sheria za mungu nito utupa baraka. Sio wakovu. Sio kwama tulimkiri Yesu Christo. Kwa unatupa viti vya uzima wa mirele mbinguni Bas, bure. Lakini, baraka za mwirini. Kwa fano, mtu haweza kawa, leo hivi vijana naenda mashuleni, yuko mavioni unakuta, anakuja kuoaa au kuolewa ameisha pita kwa watu, usirathini, ndo anatulia na mmoja wapo, nae hatuli. Alafu, nani mkristo alafu niambia kwamba atakuwa na... na, na Leo utasikia no tayari alishachafua kile kidhasa. Mungu ni mtakatifu jamani tumsemeye hey. Eh. Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mwenye rehema wewe anajua udhaifu wetu. Ukitoka hapo ukasema jamaa mimi inaonekana si stahili si stahili kwenda testis hii, lakini Yesu Kristo ana uwezo wa Unajua tunafika dhahabu radi tunaji hukumu, hukumu kali, unajua na mimi sifai mimi ni baya na nini. Lakini Mungu anasema huyu bado huyu ana msamihikapo. Mimi tambara nafasi nyingine huyu. Eh. Hey. Kwanza tu, tunalio na ji hukumu zaidi ambapo Mungu anawaoku. Diosio, mm. eh? Musa alikuwa na kana kwamba hawezi kuhubili neno la mungu. Musa, huna kutumia kuwa na mawazo la huzuri, kwa huzuri, so, kwa huzuri, kwa huzuri, kusema huzuri, kwa huzuri, kwani, huzuri, sauti huzuri, kwa huzuri, kwa huzuri, kwa huzuri, kwa huzuri, kwa bado kwa basi mhonga kikuangalia wewe msana kuona una tosha eh vile vile kwa lengo la hili somo ndio hilo kwamba eh tujue baraka za Mungu Hili fundisho la uongo kwamba sijui na ni kweli hebu kwa macho ukitafuta watu wa watu waliookolewa hao wanaitwa wa makanisa wa ello tuchukulie jumla kwamba labda waameokoka Baraka zao za mwilini ni nyingi kweli kulinganisha na watu wa duniani? Hapana ndiyo. Hapana kabisa. Kwa hiyo unaona kwamba haiendani kabisa na uhalisia na haiko sawa na neno la Mungu, lakini watu wamesitiza tu wamelishika hilo. Wamelishika hilo. Hemo kwa maaminifu mbele ya Mungu. Kuwa maminifu katika ibada zako. Kuwa maminifu katika kusoma neno la Mungu. Kuwa maminifu katika re, fanya rehema kwa watu wengine. Anasema wa walikuwa wanatoa sadaka, wanafanya nini? Lakini hawana rehema. Waki utana manam kama zizi wana hukumu wana tafukum pi ga ma wa yesa na swa subiri kinao na wengine muko saa amze nini uh, nia na wakauzo tuwe na rahema tuwe na rahema na zero. kwa nje tu kwenye nafsi zetu kuwa na rahema na mmo kuwa na rahema na mkeo kuwa na rahema na rehema nini ni ku mtu na bila chuki vile vile. Ilaweza kukouma ndio, lakini usianze usilipize kisasi. Penye kisasi hakuna rehema. Na usifikiri kwamba mtu anayekuwa anafanya dhambi ile anakutesa wakati mwingine, uko salama hapana. Unapokuwa unaposhika rehema wewe, Mungu anachukua hukumu yake. Usio mwenye haki. Eh? Usibuomba anapita hivi uh -uh. hivi. Ah. Hapidi hivi. Wemtusome wote katika kitabu cha Yohana Mlangu wa tatu. Ninguse ni upande ambao nao, unaweza ukaereweka vibaya. Yohana tatu, bada tu kwenye kitabu cha mateno mitume, tusome wabari za koronario kidogo, afu tutoko tunafungufungu. Yohana tatu, tatu ni mstari wa wakovu, watu na utumia sana kwenye wakovu. Yohana tatu tatu, bina sema, ni ufungua, na sema, Yesu wakajibu, wakamambia ni kodemo. Amini, amini, na kuambia mtu, asipozari wa mara ya pili, hawezi kuona ufalme wa mungu. Amini, amina kwambia. Mtu asipo zaruwa marati. Mtu asipo wakoka, hana uwezo wakona ufarma mingi. Sasa, uja hiko hivi. Mtu akisikia neno hili, neno sema kwamba, sio lazima wakoke kupata baraka za mungu. Lazima, ah kume, kume basi uh, inanitrosha, basi nikitena mateno mazuli, minachotaka eh, siti baraka za mungu. Hata kama utabarikua na mungu, paka binguni. Paka kila kitu. Chuchote kile. Hata kama utabarikiwa. Ee, hata ukazishika amri za mungu zote, ukapata baraka zote. Lakini usipo pata wakovu huwe, usipo upata, ma, usipo mara ya pili, huwezi kuna ufama Kwa, unge, sasa chitagua kimoja wapo. Huyo amae hana baraka za mwilini, huyu mtu wa wakovu wakovu, hana baraka za mwilini, hana magari hayo, hana majumba hayo, hana nini. Lakini, aha, Duniani kama nateseka, anamamini Yesu Christo, anayeda mbinguni. Na huyu ambaya nazishika ambli na pata baraka za hapa na pari na nini mamba yako vizuri. Huyu wa ana hali mbaya hata kama na baraka zote. Bibriya nasema katika kitabu cha ya mlangu wa kumina sita. Sita fukuwa pali. Kumina sita shina sita nasema yu. Kumina sita shina sita. Nasema, je itamfaidia nini mtu. Akiupata ulumengu wote na kupata hasara nafsi ya lafsi Au mtu tatua nini kwa jiri nafsi ya lafsi ndio leo ni msana anasema anataka kusema ni nini je Ni niisipotukana nikawa mpole si sipu haribu situkani watu sifanye nini kashikamaa za Mungu nikapata zile baraka lakini nikafa nikaenda motori nina faida gani kwa hiyo bado unaona kwamba sheria haijaleta faida kutosha sana imekupa f... She... imekupa faida ya duniani tu ya muda mfupi kwa hiyo bado kumwamini Yesu Kristo kukojua vitu vyote Lakini haituzuii kufafanua kwamba tukizitaka hizi baraka hata kama ni za muda mfupi duniani hatozipata kwa kumwamini Yesu Kristo hazipata kwa kuyashika maamri ma, amri maelekezo ya Mungu na amri za Mungu. Na tukaona kuna watu wengi wanaenenda katika na hata kama hawamwamini Mungu lakini Mungu ameandika hizo sheria mioyoni mwao. Eh ndiye bibi <tie> na sawa kitabu cha Matayo, blango wa 6 msura 33. Huni mstari muhimu sana anasema tafuteni kwanza ufarma mbinguni na haki yake yote. Na hayo mengine yote, yote mtaongezewa kwa ziada. <tie> <tie> Hizi baraka zote tunazo zinazo tulaza macho hizo ambazo zinapatikana kwa kuzishika amri za Mungu na kuendana katika mambo yanayofanana na maelekezo ya Mungu. Sawa ni anasema ni za pili za kwanza tafuta ile kwanza ufamu wa mbinguni. Ufamu wa mbinguni upatikanaaje? Kwa kulikiri na kuliamini Yesu Kristo. Eh, ni bora upatikane. Eh. Of course, kuna watu binu nasema usome katika kitabu cha Paulo sehemu barimani vitabu vya Paulo nyaga, anasema ata katika wa kwento wa pili mwisho pali mlango wa 13. Anasema watu walioamini bure. Watu wa amini bure. wako makandisani wamejaa asema they believed in vain ni kama rava amini shetana shetana hama amini yesu kristo na kutetewekea lakini hama amini kama mokozu wa ulimwe kama mwenye kusame kama mungu katika mwili hama amini lakini hama amini mbure emu Mwana ni kugusa kitu kiengine, hili siyo somo kubarakini ni kugusa tu. Ntakuja kufundisha seomu nyingine, siwezo ni kasama niri. Kisoma kwenye kitabu cha Isaiah, langwa ishina nane. Sio lazima kumbuke miariko wapi, weo kumbuka hii hoja, badai mungu watakumbusha miariko wapi. Lakini kitu ya wanza jifunza hii hoja. Kuna watu duniani wamebarikiwa duniani, wengitu, nani wengi zaidi. Ambao wamebarikiwa, wamefanya maagano na mauti. Wamefanya maagano na kuzimu. Tulipo kwa tsa soma cha Isaiah mlangu wa shina nane. Sikupata mnda kufu. Yani unakuta baraka ni nyingi kwaki. Kama ni magari, kama ni majumba, kama ni, ni uh, mengi soma zaburi ya sabina tatu uh, uh, ayubu wa shina moja uh, same nyingi. Eh, jere miya kumina mbini. Eh, unakuta na no Isaiah shina nane. unakuta wamepata baraka za shetani. Eh. Hey. Sio kwamba wameshika mapenzi ya Mungu, Aa, Wana ah. Yani, wana yaani wanayavunja mapenzi ya Mungu lakini wana maagano na shetani. Ujasikia watu wafanya maagano ya utajiri? Kani ni mambo ya Eh, na agano lazima liwe hamoja na kitu cha kutoa, naiza katoa kafara, naiza katoa lugu yake, naiza katoa manae, naiza katoa babake, mama yake, naiza katoa manae, yote vili, hao ni wengi nao, siyo nao wasema, wale wanao balikio, naongelea watu ambaho, mtua ni katika kitabu cha mateno ya mitume tuwaelewe, tuwe mfano, mfano wapanda ni mta natuwa koronelio, tuwe ni katika kitabu cha mateno ya mitume, e, u, u, baraka za koronelio, tuzione, Cornelio huyu alikuwa ni, ni Myunani, mtu wa mataifa, alikuwa m, m, mrumi. Lakini alikuwa anatenda matendo ambayo mfano wa sheria za Mungu wa mbinguni. Matendo ya mitume mlango wa kumi, habari za Cornelio ziko pale. Nisome mstari ule wa kwanza na upitie. Sikiliza maneno. Palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Cornelio akida wa Kikosi kilichoitwa Kiitalia. Hao ni mgeni. Italia ni Warumia. Mtu mtauwa mchaji wa mungu Mchaji wa mungu ni mwenye kushika sheria za mungu Yeye na nyumba yake yote Nae alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi Una tena mateno wazuri Ukiangalia huu kunyuma Ni mtalikuwa likuwa tajiri kwa na watu wengi Kwa na baraka za mungu Lakini hazikuwa baraka za maagano na, na, na kuzimu Haa ah, ni maagano ni baraka zoto Kana na kushika sheria za mungu Ila tutaona alikuwa haja okoka Yani koneni angekufa katika hatua Kabla Petro hajaja kwake, anakuwa anaenda motoni. Pamoja matendo yake mazuri. Na kusikitisha. Eh, mtone katika matendo mitume hiyo mstari wa 4 na 6 ruke kidogo. 4 na 6 sema Yeye ni mgeni eh. Um, Komi, okay, tu, ya 20 tu, sitane. Yeye ni 20 nne, ya akam mbona kama sijaenda sawa? Okay twanje msali wa 4 anasema akamtazama sana akaogopa akasema akatokana na malaika wa Bwana sikiliza ndio ndo, ndo naruka si namna kwenda ukoso, huu mlango ni mrefu kusoma wote ikusudi ufafanue wote utakuwa kama sasa unahubiri kitabu kingine na tafuta yale maelekezo ambayo yanaenda sambamba na somo la leo akamtazama sana akaogopa akasema kuna u, kuna nini bwana akamwambia sara zako na sadakazako, zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele zangu Huyu mtu ambaye sala zake zimepokelewa na Mungu na sadaka zake zimepokelewa na Mungu. Huyu mtu akibarikiwa utashanga. Amebarikiwa. Sala zinasikilizwa, sadaka zimefika na zimekuwa kukumbushwa. Eh, lakini ngoja kwambie sadaka hazipeleki mtu bingu. Bahati mbaya. Angekufa na sadaka zake zikangeziacha. Sala hazibariki mtu bingu. Kinachopeleka mtu mwingine ni ni, ni katika Yesu Kristo. Eh, na Roho Mtakatifu anayekuja pamoja na nani? Nda kumamini Christo e, Ananela mstani ule sema Sasa basi Pereka watu yafa Ukamwite simoni haitoa petro Yeye ni mgeni wa mtu Moja katika jina Katika nyumba simoni na nini Mungu wa na mtafutia sasa hatua ya uko Matendo wake mazuri Hayamtoshi yanampa baraka ndio Yanamupa kibari ndio Yanamupa yana ulinzi ndio Lakini roho yake haija wako Sasa unaweko sema manake nini? Emte nenda mbele kidogo afu tu, tu, tuone. Tusome msari wa 44 mpaka 47. Sura hiyo hiyo. Tusichoke. 44 na 47. Biblia inasema sasa wakaenda huko Kaisaria, alikuwa kwa Kaisaria yeye wakaenda Yafa wakamchukua Petro. Petro ndo anaenda na wahubiria neno. Tuone na ingia kwenye ile nyumba sasa. Lakini tayari alikuwa anaskilizwa na Mungu, alikuwa anashika sheria za Mungu huyu mtu. Anasema Petro alipokuwa akisema maneno ya roho, maneno hayo Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno na wale walio tahiriwa walio walioamini wakashangaa watu wote walio kuja pamoja na Petro kwa sababu mataifa nao wamemwaagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Hili ni jina lina kingine la wokovu. Uwezo kwa wokolewa nchi ya Roho Mtakatifu kuja ndani ya E anaenda kwa maana na unaona wamesikia neno linalomhususu Kristo. Hao waja pale ambapo unakuta Haibi, hadangaji, ni sheria za mungu ndiyo. Lakini, je, neno la kristo liko mioni halipo. Je, anaweza akaokoka kwa matendo yake mazuri ya kuwa kwa mba hadangaji, pana. Kwa hiyo, naona huyu kwa onelio, mwiri na yuko vizuri tayari, ana barikiwa yuko vizuri, ana sheria za mungu yuko vizuri, lakini, hana okoku. Kwa hiyo, naweza ni kwa, kwa mfano wa kwa onelio mfano tu mmoja wao, Eh, ae eh, kuokoka ili kusudi uweze kupata baraka za Mungu. Nitakuwa nimekosea tafsiri Hana eh, mtendene, Nasema, na wale walio tahiriwa au okay, wa 40. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa ruga na kuma, na kumazimisha Mungu ndipo Petro kajibu, ni nani awezaye kukataza maji hawa wasibatizwe? Watu waliopokewa a Mtakatifu vile vile kama sisi akaamuruwa batizwe kwa jina la Yesu Kristo wokovu unatoka. Wameamini na, Wame na juu yake wanaadhibitishwa kwa metendo ya nji ambayo waliobatizwa kwa jina la Yesu ndipo wakamsihi azidi na kukaa Kwa hiyo kwamba ile fundisho kwamba eh, ni lazima umeokoka ndipo upate baraka za Mungu hapo pale. Tuna maana nikinywe chakye Kwa simple. aa katika kitabu cha Warumi mlango wa 2. Tambakiza kusoma tufunge. Warumi ukitoka hapo ndoko kweli. Unajua wakati mara ya kwanza usikate tamaa. wanataka neno Profesa wa washiria kija kongia hapa. Ata watu wakisema usipu elewa. Anipu elewa mamo magumu, Lakini ungejua hekima mungu ni, ni kubwa. Kwa hekima anadapu. He. Eh. Mta nataka kisoma Biblia yelewa kama nasoma gazeti. Hapana lazima tumukaribie Kristo, Tutemeye karibu na Kristo, He. Eh. Biblia nasema katika kitabu matendo wa mitume. Nita kwa na itafuta wa rumi. Anasema walipu waona kina Petro. Kwa hawana elimu. Lakini. Wana ongea kwa ujasiri waline neno, wakatamua kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Yani ni mpaka ukae pamoja na Yesu Kristo lipo unapewa ule ufahamu waneno la muna. Mm. eh paka pina takamulizo Yesu kasema, kweli ni nine kwa jimana neno kweli. tena kwenye warumi pare. Tumeba tu, tu, hizani miwiri ya kufunga. Warumi ndo msani mmoja hapo na muisho ni huka ato kizana maneno mazito kidogo ambao anatuangalia wewe Kristo. Jamani wa Kristo tuna tumejukumu jamani. Wa Kristo hivi unajua ni jina jingine la mKristo ni nini? Jina jingine la mKristo ni barozi wa Kristo. Lunga ya King James anatumia neno ambassador. Hivi unajua kazi ya barozi ni, Yani wewe yaani wewe hapo na mimi ndio tunatutuma akirishe Kristo mbele za, za dunia hii. je imetupasa kuenenda kwa hekima kiasi gani Watu wanaotembea wako uchi unaweza kuona viungo vyao vya mbele na vya nyuma nafuna kwambie ni Mkristo kweli ni balozi wa Kristo alafu umbariki kwa mfano nianze ni na akina mama akina mama vijama binti asa ukivaa vizuri ukajisitiri utakuwa umepungukiwa sana nini umepungukiwa zaidi ah lakini ndivyo wanavyofanya kwa makanisa yao ndane na bera naenda kwa hymnia gospel mimi wakati mwingine na natamani na ibada ishe kabla ya wakati mtu uko na gospel na tim kopi nini, na nini na deni na nini huyo kweli ni balozi wa Kristo na vijenzi vura najisikia kama jamani mimi ni mdambi kama ninyi lakini vitu vingine tuvifike zefra tu muogope huyo Mungu wetu kweli kabisa wewe balozi kweli Ile ukisikia kwamba balozi wa Tanzania labda Uganda tuchukue mfano. Yani ni mgovi, ni mwizi, eh ni, ni anateka huko, ni wa Tanzania lakini ni mlevi. Anavunja doa za watu, Atendea kukaa Uganda atarudishwa Tanzania. Sisi ni balozi hapa duniani, tuke, wa Wakristo wengi hawatimizi hesabu ya miaka, wanaitwa kwa Mungu haraka sana kwa sababu ha, ameshindwa kuwa balozi kule duniani. Ema nini wangu yekta mto ya kontrol kwa sababu wakumna moja, ana njia hiyo maneno. E baruzi ya sisi timi to majibu waka na itwa. Sisi simewa duniani ni tu e eh, baruzi wa Kristo. Ymane namba yenyeni ni sukumu um, bara bariri kuti mo, kuti mgu, kuti eh, Baruzi mzuri anatimiza marekezo ya bwana, ya Boswa. kini rohi mabaruzi sisi hatuna ubaruzi wa kweli kabisa semingi anasema wakawa wakatena mabaya kuliko mataifa kama taifa la Israeli lichofanya kuna wakati walikuwa na tena mahovu wakati wa mfalme Manase kwa mfano baada ya Ezekia maana wa Manase Manase maana wa Ezekia tukio tukio kusoma kwenye kitabu cha Isaya eh sura ya 59 hata bye walifika semfulani wakaona tena maovu kuliko wafilisti. Wale kwewe simama ina inalipa kum, kumti Kristo kum, kwangu. Je, utaanguka utanguka. Ukianguka, Ukiaanguka usijihukumu simama tena. Uliokuja nyenda kanisani wiki ukiupata ukipata nguvu naenda ufuliza mpaka uwe na uwe na nguvu. Eh, usijihukumu. Eh, msona eh. Hakukumu kabla wakati Biblia nasema katika Hata hivyo wari mwaminye sikilisa Hata hukumi wale Tukwa tunasoma Tunaitafto warumi mbili shina mbili Sikilisa maneno mazito Anasema hivi Warumi mbili shina mbili maneno mazito Kwenye kweli Anasema hivi Warumi mbili shina mbili Sikilisa Anasema hivi Wewe usemaye kwamba mtu asizini Wazini mwenyewe Wewe uchukie esa, wateka esa na muwateke Wewe ujisifue katika torati, wa Mungu heshima kwa kuyasi torati. Anachosema ni kwamba eh ili natoangalia sisi wahubiri kwanza na wakristo moja moja. Lengo letu tunataka tunawafunisha watu wa, wa wapoke waache pombe, waache nini waje kwa Yesu wasafishike. Lakini nasema tu, wakati tunahambia wasifanya hivi Na si tunafanya vitu vingine vibaye Musali njoko wa ni washina ne hivi. Kwa maana jina Sikiza wa mzito Kwa maana jina la mungu La katika mataifa kwa ajili Kwa kwamba kule kwa watu wa dunia mataifa Tunaritukanisha jina la mungu Hivi barozi wa taifa Anapokuwa na enena nido kwenye nchi ya kigeni si watu watu watasema watazani wako hivo, kwa sababu walie moja ni baruzi, asema mnalitukana tu kana jina langu kwajiri, yenye yani mnali fanya jina langu tu kano katika tayofa kirasip, ilone neno na djambi ameli kwa sababu, nani mani angani? Nasi mani angani? Nakuundo Kristo. Ukristo siu kukoka Kukoka ni kuzaliwa tu Latini ukristo ni, ku, ni kule kumfata kristo Asema mtu azie Kila siku wakajitua ya msabaki Hakwezi kwa mwanafuzi wahu Ukristo ni kumfata yesu kristo Jesus ukristo ameshika mstaraba naenda huku Uwemeshika pombo unahirikia huku kilabu Afu ni ukristo Kwa mana jina la mungu La tukano wakatika mataifa kwa jirienu Yani uini mbaroze ya nai tukanisha taifa laki eh? Kama hivyo anikuwa Anaenerea kwa ma Ni maneno wengi pare ni muda mda wakuli, wakufana ni, ni somo tu kitaka Unaezoka maaliza wa mlangu wa pili Una ujumbe mzito mzito e mtu angali, e mtu akida wakirumi. Akida, wakirumi. Ya mtu wangali ya mtu mwoja naetua akida wa kirumi Akida Tuwele kwenye kitabu tuya ruka wa wa pili Ruka Numesema mbili Tuwele saba Sicho keundu msera ni mistari ya mwisho Mifupi tu Ruka Saba Sume ruka Uka saba usichoke Kitoka hapa kapo mzika mzika vizuri Toko me neno Nenora mungu piki, Luka saba mbili na saba nasema hivi Luka saba mbili mbaka saba nasema hivi. Luka saba Na wake akida mmoja Alikuwa hawezi karibu na kufa Maakida likuwa ni watu wa mataifa Kwa soo muizraeli likuwa hapivitewu cha akida Kazi kubaya muizraeli likuwa ni mtoza ushuru kama matai Kini maakida wali maaskari alikuwa ni watu wa taifa la ruri na Akida na mtume wa Akida mmoja alikuwa hawezi karibu na kufa, nae ni mtu alie mpenda sana. Huyo Akida alikuwa anampenda mtumishi wake. Eh, ana nene anasema watu. Hata aliposikia habari za Yesu huyo Akida huyo, alituma wazee wa Wayahudi. Kwa hiyo ni watu wa jingine yani wale Wayahudi waliokuwa alipo na Yesu kwa jina. So hivi sasa yes, alikuja kwa nyewe Wayahudi. Eh. Alikuwa tu kwa Wayahudi kumomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu Walimsihi sana wakisema amestahili huyu umtende neno hili maana analipenda taifa letu naye ametujengea sinagogi basi Yesu akaenda pamoja nao hata alipokuwa alipokuwa simbali na nini akaenda kamponya yule mtu nipo alimwambia usinge ndani ya nyumba kwa sababu mimi si stahili yule kimieneno huyu mtu alikuwa mtu wa mataifa hajamkiri Yesu Kristo Lakini, matendo yake yalikuwa ya likuwa Atendewe mema na kristo, ndiyo siyo e. Kwa hiyo, tunaona kwamba na, na kwa kisho kuna mafarisa wengi Au watu wadini Walio kuwa, hawana uwezo kupata hizi baraka za yesu kristo Kwa soo, hata yesu wakasema Sijaui kuona imani Niparipo jiba, asema sijaui kuona imani kama hii katika yusila ya Na hata mkanana manamuke mkananayo e. Kwenye matao kumnatano Alikuwa siyo, alikuwa mtu mkanani Mkananayo mkanani Alikuwa na imani kuliko watu wa taifa lake. Yesu. Niliachoataka kusema ni kwamba unaona kwamba huyu mtu anatetewa watu aki na kuonelwa anatetewa na baraka, Wanaishi maisha ya uchamungu, Mungu lakini hawana wokovu, lakini hatimaye wanastahili wapate wokovu wa na Mungu anawatengenezea wa hukumu. Lakini anakuja baadaye wakiwa tayari wana yaishi matendo ya kumcha Mungu. Je, si zaidi sana mtu aliyaopoka akamcha na Mungu sasa? ukisha hawa wasiookoka wanamcha Mungu anabarikiwa je wewe uliyookoka ukimcha Mungu unakubarikiwa zaidi Diyo ndio ilivyo baba tunakushukuru kwa jiri ya maandiko haya ndani hili ambao wakati Mungu ukali peki bari neno lako lika, kazi katika dio yetu na yote kati yote Mungu atakuzwe na kuimbuliwa na kundi lako ndugu leo tusindikapo lako naomba baraka zako Mungu Tufundishe baba kutemga katika njia Zinazo tuletea baraka Bariki watu wako jumapini, jumatatu Jumane, jumatano Alamisi jumamosi juma na hata jumapini Mungu tolapokutana tena Na hata alamisi tolapokwa kwenye imada ya katikati Tula kushukuru mungu wako Kutupa mvua, kutupa amani, kutupa Mengi uleotu bariki na baba barika, barika zaako mungu zika matani na watu wako Afia zao mungu kazi angali Mashaka yao mungu kaya tulizi Zoruba zao mungu ukazi ya Na hata mimi mwenye kuomba mungu katika kila lamu baba maana ndo mtakatifu tuamini na pokayoote amen